Kapitola 43. Sklíčenost slepého krále Drita Ráštra seděl ve svých komnatách. Sanjaya byl pryč již mnoho dní a měl se každým okamžikem vrátit. Král přemítal nad tím, jak asi pánovci jeho poselství přijmou. Míru milovný judiš, jistě přednost válce nedá. Jak by mohl omluvit zabíjení milovaných starších svého rodu? Jistě však poslechne Krišnovi rady. A Krišna, to je opravdová záhada. Drita nebyl schopen proniknout do jeho pohnutek či záměrů. Někdy to vypadalo, že je nestraný, či to alespoň prohlašoval. Ale přesto se vždy zdálo, že přeje pán důvcům. Pak zase věnoval svoji armádu Durjodanovi a slíbil, že nebude bojovat. Nebylo snadné se v něm vyznat. Když Dritaráštra seděl a přemýšlel, vstoupil do jeho pokoje posel se zprávou, že se Sanžaja vrátil. Král požádal, ať ho k němu i hned uvedou. Sanjaya vešel do komnaty se sepjatýma rukama a stanul před Dritaráštrou. O, vládce země, jsem Sanjaya a právě přicházím od pán do posílá svoje pozdravy a ptá se na tvoje zdraví i na zdraví tvých synů a vnuků. Buď požehnán, Sanžojo. Vítej zpátky. Řekni mi, jak se Judištěra, který si nevytváří žádné nepřátele, má. Daří se dobře jemu i jeho bratrům? Pádovcům nic nechybí. Judištěra si přeje získat zpět to, co mu dříve patřilo. Podle jeho názoru je cnost nadřazena získávání bohatství a je základem všeho štěstí a radosti. Ten zbožný muž má za cíl pouze ctnost a přeje si opět chránit lidi v souladu s věčnými povinnostmi, které mu stvořitel přidělil. Není pochyb o tom, že lidé jsou loutky vedené boží vůlí. Jak jinak by mohli pádovci tolik trpět? Jsem toho názoru, že dokud mocný muž nedostane příležitost k nápravě věcí, bude se jeho protivníkům dařit dobře. Tvoje činy byly nepopsatelně hříšné o králi a brzy tě stihnou jejich důsledky. Judiš teda odvedl hřích jako had kůži a teď mezi ostatními hrdiny jen září. Dlouhý a důvěrný vztah s Sanjeovi dovoloval být otevřený. Když jeho tajemník pokračoval, král sebou trhl. Pečlivě rozvaž svůj další postup o králi, protože tvoje pohnutky jsou sebevražedné. Vůči pádovcům se zachoval nečestně a nezískal si ani ctnost, ani bohatství. Svými ničemnými a krutými činy si s lidí vysloužil jen hambu a odsouzení. Takové jednání lze pochopit u neurozených lidí s chabým vzděláním, ale ty pochází z Baratova rodu a radí ti tolik moudrých ministrů. I ty sám oplýváš moudrostí a znáš rozdíl mezi dobrem a zlem. Proč tedy usiluješ o skázu svého rodu? Drita trasy palcem a ukazovákem promnul oči. Cítil nesnesitelné horko, přestože ho s obou stran čamarami ovývaly mladé dívky. Rozhrnul si šat a požádal o pohár studené vody. Sanjaja ve svých výtkách neustával. Nemohl snést pohled na to, jak na sebe jeho pán přivolává zkázu. Na žádnou diplomacii již nezbýval čas. Všem hrozí strašlivá katastrofa. Zbývá-li ještě nějaká naděje na její odvrácení. Král musí slyšet pravdu. A co nejdříve něco podniknout. Pánovcům zcela jistě pomáhají božské síly. Jak jinak by přece mohl Arjuna odejít na nebesa ve svém svrtelném těle? Bůh samotný odměňuje lidi výsledky jejich činů. Dokud se nám nepodaří tuto pravdu pochopit, naše úsilí bude marné. Budeme se snažit jen o vlastní smyslový požitek a výsledkem nebude nic jiného než utrpení. O králi. Ze současné situace vyním tebe, protože ses neohlížel na boží zákony. Pokud nezměníš svoje rozhodnutí, ponesiš zodpovědnost za nesčetné lidské životy. Arjuna zničí kurovce jako oheň kupu suché trávy. Pod vlivem svého tvrdohlavého syna si myslíš, že máš zaručen úspěch. Proto jsi nezabránil v kostky. Nyní pohled na výsledek tohoto šílenství. O králi, jelikož si slabý, nebudeš schopen udržet si vládu nad touto rozlehlou říší, tak jako si požitilý člověk nedokáže udržet náhle nabité bohatství. Bylo pozdě a Sanjay byl unaven dlouhou cestou. Požádal o dritaráštrovo svolení, aby si mohl jít odpočinout a dodal, že se ráno vrátí aby s němu přidal Judištorovo poselství. Král svého služebníka s laskavými slovy propustil. Věděl, že ať jsou Sanžajova slova sebeostřejší, má na srdci jen jeho dobro. Po Sanžajově odchodu drteráštra osaměl a jeho mysle trýznily bolesné myšlenky. Vše teď závisí na něm. Jistě, že by bylo spravedlivé vrátit Judištěrovi Intraprastu, ale Duryodana by s tím nikdy nesouhlasil. Dokázal by ho zastavit? Od doby, kdy Dryteráštra usedl na trůn, uplynulo již téměř 20 let. Teď je vládcem země, tedy spolu s Duryodanou, svým splnomocněným zástupcem. Vše by ukončilo předání království Judištěrovi. Zářící pán Doovci by rychle obnovili převahu nad svými bratranci. On i Durjodana by byli zatlačeni do pozadí. Král cítil, jak se mu chvějí údy. Poté, co získal takovou moc, by její ztráta byla horší než smrt. I když bylo pozdě, Dritaráštra cítil, že si potřebuje vyslechnout Viduru. Nikdo mu nedokázal dát tak nestranou a rozvážnou radu jako on. Král požádal svoje služebníky, ať zavolají Viduru, a ten zakrátko vstoupil do jeho komnaty. O, na nejvíc moudrý, jsem Vidura a přicházím na tvoji žádost. Rozkaž mi, co pro tebe mohu udělat. Jsem tvůj služebník. Král ho vřele přivítal a usadil ho po svém boku pak promluvil s klíčeným hlasem. O Viduro, právě jsem mluvil se Sanžejo, který mě zahrnul tvrdými výtkami. Ještě mi ani neprozradil, co Judiš teda řekl, a tak trpím úzkostí. Mám tělo v jednom ohni a nemohu spát. Řekni mi, jak se mohu tohoto stavu zbavit. Vidura jehož zavolali, právě když se modlil a meditoval, odpověděl. Nespavost přemáhá toho, koho napadl někdo silnější, slabé, ty jenž nedosáhly svých cílů, oloupené, zžírané touhou a zloděje. Doufám, že nepatříš do žádné z těchto kategorií, o králi, ani že neprahneš po majetku někoho jiného. Vidura královo dilema dobře znal. Nesčíselně krát s ním o tom hovořil, a vždy mu radil to tež. Drita Ráštra však jeho rady nikdy nedbal. Vidura ho opakovaně varoval před konečným výsledkem jeho činu, který se nyní nebezpečně přiblížil. Drita Ráštra si tuto skutečnost očividně uvědomoval. Král otočil hlavu k Vidurovi. Poděl se se mnou o moudrá slova, milí bratře která pozdvihují mravnost a zároveň mají zajistit moje blaho. Vidurova láska k bratrovi navzdory jeho pošetilosti nikdy nepolevila. Trpělivě mu radil v zájmu jeho dobra a modlil se, aby slepý král jednoho dne přišel k rozumu. Snad se nyní s katastrofou stane rozvážnějším. Vidura mu řekl Judištěra je král obdařený všemi příznivými znaky a je schopen vládnout světu. Měl si ho držet při sobě, ale poslal si ho do vyhnanství. Za tuto zaslepenost jsi odsouzen, o králi, přestože víš, co je cnost. Protože je pokojný, laskavý, schovývavý a miluje pravdu, je pamětliv tvojí svrchovanosti a trpělivě snáší příkoří, kterým si ho vystavil. Když si svěřil vládu nad světem Duriodanovi, který vůči Judištirovi chová nepřátelství, jak můžeš teď očekávat mír a blahobyt? Vidura sám získal mnoho pokynů od ryšiů a mudrců a kdekoliv to bylo možné, vyhledával jejich společnost. Připomněl si moudrá slova svědců a při další řeči, která měla krále poučit, zaujal k dritráštrově laskavější postoj. Ten mu pozorně naslouchal. O osobě, kterou od jejich povinností neodvrátí hněv, radost, pícha, chtíč ani nevědomost a je stále zaměřena na nejvyšší cíl života, se říká, že je moudrá. Moudří se také vyznačují připoutaností ke svědcům, opuštěním společnosti hříšných lidí a vírou a úctou ke starším. Moudrý člověk nás zbožně a sleduje tak cestu, která mu přinese prospěch v tomto i v příštím životě, na rozdíl od té, která nabízí jen okamžitý požitek. Moudří lidé nenaříkají nad ztrátou, ani netouží po nedosažitelném. Mají potěšení snosných činů a vyhýbají se hříchu. Chápou, že tento svět je dočasný a plný utrpení. Uznávají svrchovanost Boha a svoje postavení jeho služebníků. Cílem všech jejich činů je potěšení pána a dosažení jeho věčného sídla. Pošetilec je naopak pišný navzdory své nevědomosti, ješitnosti a ubohosti. Snaží se dosáhnout do blahobytu prostřednictvím hříchu, a touží po majetku ostatních. Uchyluje se k podvodům a násilí a nevadí mu, že kvůli dosažení svých ohavných záměrů poškozuje jiné lidi. Vzdává se toho, čeho by se mělo dosáhnout a touží po tom, co by předmětem touhy být nemělo. Postrádá víru, neobětuje předkům a ucívá jen sám sebe. Je nadutý, zlostný, mluví hrubě, chybí mu schopnost rozlišovat a přátelí se s těmi, kdo by měli být nepřáteli, zatímco nenávidí osoby, hodné jeho přátelství. Své neúspěchy dává zavinu ostatním a trestá nevinné. Takoví lidé jsou nakonec zcela zničení. Vyture driteráš poučoval dlouho do noci. Snažil se, jak nejlépe uměl, aby zaměřil mysl starého krále na cnost a pravdu. Neměl, co by mu řekl nového. Kurovský vlád se slýchával tyto pokyny často. Se vším souhlasil a dokonce jim i naslouchal rád. Při poslechu vidurových slov si král uvědomil vlastní pošetilost a hříšnost a otevřeně je přiznal. Vybízel Vidoru, ať mluví dál a kladl mu jednu otázku za druhou. Noc se přiblížila kránu právě v době, kdy Vidura uvedl výsledky, které budou jistě následovat, pokud se král nezachová k pádovcům čestně. Dritaráštra však věděl, že v sobě nenajde sílu, aby podle Vidorových moudrých rad jednal. Věděl, že i když si přeje jednat správně, nebude mít dostatečně silnou vůli Duryodanovi odporovat. Uvědomoval si, že až bude příští ráno sedět s ostatními krály ve schromáždění, nebude schopen na judištinovou žádost přistoupit. Vidura pochopil královo postavení. Věděl, že jeho slova na něho mají jen pramalý účinek a došel k závěru, že Dritaráštra si potřebuje vyslechnout někoho duchovně mocnějšího. Po několika hodinovém rozhovoru s králem nakonec prohlásil. Jsem šudra, o králi. Dál tě už poučovat nemohu. Vím však o někom, kdo to dokáže. Svatý Ryši se Sujata mě mnohokrát učil věčným védským pravdám. Zavolám ho a on se zjeví aby s tebou hovořil. Tento mudrc žije v celoživotním celibátu a jeho slova jsou mocná a čistá. S tvým dovolením ho zavolám. Driteráštra svolil a Vidura usedl v meditaci s myslí upřenou na sanata sužátu. Rishi díky svým schopnostem Vidurovi myšlenky rozpoznal a v mžiku se dostavil. Jeho tělo vydávalo jasnou záři a v rukách si nesl jen nádobu na vodu a hůl. Vidura ho přivítal příslušnými obřady a nabídl mu vyvýšené sedadlo vedle krále. Když mudrc pohodlně seděl, Vidura řekl. „O pane, král má pochybnosti, které nedokáže rozptýlit. Přeješli si to, prosím pouč ho o odvěkých pravdách podle toho, jak si je zrealizoval. Jen ty ho můžeš vysvobodit z duality a pomoci mu zaměřit se na cestu ctnosti který byl oblečený v černé jelení kůži a měl spletené vlasy, přikývil. Vidura tedy vybídl krále, aby mu položil svoje otázky. Drita Ráštra řekl. O, sanate sugiato! Poskytni mi prosím vedení. Řekni mi prosím, jak mohu dosáhnout nejvyššího cíle života. Pro všechny bytosti si přichází smrt, ale slyšel jsem, že znáš tajemství, jak smrt přemoci. Jak bych měl jednat, abych v tomto světě nemusel věčně podléhat zrození a smrti? Sana cužáta odpověděl. Ptáš se, jak se vyhnout smrti? a dosáhnout věčného života. Poslouchej, o králi, poučím tě, jak nejlépe umím. Je řečeno, že skutečnou smrtí je nevědomost. Tam, kde není nevědomosti, není ani smrt. Ten, koho ovládá chtíč, hněv a chamtivost, podléhá jamarádžovi a opakovaně spatří tohoto vznešeného boha. Ve všech možných peklech bude vystaven nesnesitelnému utrpení. Pak se opět narodí mezi zvířaty a lidmi v tomto světě a koloběh začne na novo. Ten, kdo však ovládá smysly a nepodléhá jejich diktátu, je tohoto utrpení ušetřen. Pro člověka, který drží mysl a smysly na úzdě, je smrt jen slaměným tigrem. Proto by se směl vyvarovat všech žádostí smyslů a pěstovat poznání o věčné duši, která existuje odděleně od smyslů a liší se od těla. Dritterášťva se zeptal: Jakých končin dosáhnou ti, kteří ovládají své smysly? Jak takový člověk jedná v tomto světě? O mudrci, slyšet tě promluvit jen jednou mě neuspokojuje. Sena Cujáta seděla se skříženýma nohama na zlatém sedle. Ruce měl před sebou a když mluvil, spojil ukazováček s palcem. O králi, je třeba vykonávat oběti a askezy s cílem potěšit nejvyšší osobu. Budeš-li to dělat, z svrchovaných věčných končin, z nich se již nevrátíš. Je nutné kráčet po cestě poznání krok za krokem. Nikdy se nepovažovat za hmotné tělo a vždy usilovat o duchovní pokrok. Triteráštra sebou během mudrcovy řeči trhnul. Starý vlád se toto učení již znal. Uvědomoval si, že mudrc hovoří pravdu a také to, že jeho vlastní činy jsou od podřízení se těmto pokynům na hony vzdálené. Ještě horší však je, že není pravděpodobné, že se to změní. Nepochybně by pro odčinění svých hříchů musel podstoupit rozsáhlou askezi. Možná potom bude konečně schopen následovat světcovi pokyny. Zdálo se, že ho prozatím prozřetelnost nutí jednat v rozporu s dobrými radami. Tváří v tvář své slabosti se dritaráštra cítil bezmocný a kladl ryšimu další otázky. Sanacudáta také vnímal královi niterné pocity, ale pro jeho konečné dobro k němu nepřestával hovořit. Bylo na drhitaráštrovi, aby si zvolil svoji cestu. Mudr zvěděl, že vše, co může udělat, je objasnit následky různých způsobů jednání, které se králi nabízejí. Drita Ráštra naslouchal senatově popisu, jak na duše prostupuje vesmírem a sídlí v srdcí všech živých bytostí. Král se otázal. Jak lze toto na duši poznat? Nejvyššího, který je znám jako Brahman, může poznat jen ten, kdo dosáhl stejné duchovní povahy jako on. Dosáhne se její službou duchovnímu mistrovi, studiem vét, dodržováním celibátu a askezí a vyparováním se násilí vůči ostatním. Tak se osoba postupně zbaví vlivu hmotné přírody a zaujme svoje původní duchovní postavení. Potom může poznat nejvyššího meditací. Dritaráštru to překvapilo. Jakou podobu má nesmrtelná a všudy přítomná na duše v tomto světě? Je bílá, červená, černá nebo má nějakou jinou barvu? Jaké má vlastnosti? Nejvyšší se může zjevit v jakékoli barvě, ale naprosto se liší od všeho, co nyní dokážeš vnímat. Je podobou vesmíru, ale zároveň se zjevuje v srdci živé bytosti o velikosti pouhého palce. Vše v něm spočívá a v době zkázy se do něho vše opět vztřebá. Netýká se ho dualita, a přesto z něho vzniká nekonečná rozmanitost stvoření. Jeho paže a nohy jsou všude, ale přesto je nehybný. Vidí a ví vše. Nejvyšší osobě není nikdo neznámý. Můdr se vrátil ke králově otázce, jak poznat na duši a dále popsal chování, jež osobu pozvedá na duchovní úroveň. Líčil povahu Brahmanu, a stav, který osoba zažívá při jejím dosažení. Sana mluvil a mluvil, dokud královu komnatu neozářilo vycházející slunce. Když Riši viděl, že svítá, ukončil svoji řeč a zvedl se k odchodu. Vidura se dotkl jeho nohou a spolu s králem mu poděkoval za pokyny. Na to Sana cuďáta zmizel a zanechal oba muže, aby se připravili na schromáždění.